Pista 14 Istoria culturii și civilizației șase roman De Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 134 Citesc note 2 M. Punct, Terentius Varo. Se scrie V-R-R-O Le enumera în următoarea ordine Gramatica, dialectica, retorica, geometria, aritmetica, astronomia și muzica, adăugând însă și medicina și arhitectura, în timp ce Apuleius, pe lângă aceste șapte arte, mai tratează și despre medicină și agronomie. Încheiat notă 2. Primele trei, formând grupul literar-filozofic, gramatica, retorica și dialectica, alcătuiau începând din secolul IX ciclul numit Trivium, în paranteză ghilimele, cele trei căi, închid ghilimele, închid paranteza următoarele patru, grupul științific, constituit din disciplinele matematice, aritmetica, geometria, astronomia și muzica. În paranteză, aceasta din urmă concepută ca știință a raporturilor matematice dintre sunete. Închid paranteza, fusese reunite de Biotius în ciclul quadrivium. În paranteză ghilimele, cele patru căi. Închid ghilimele, închid paranteza, vezi notă 3. Citesc notă 3. Ghilimele. Clasificarea celor șapte arte liberale a fost impusă în mod decisiv Europei Occidentale de către Betius, atribuită de obicei lui Martianus Capella. În realitate, această clasificare este mult mai veche, conținută încă în opera lui Marcus Terentius. Varro, în paranteză 116-27, înaintea ei noastre, închid paranteza, și acceptată parțial de filon din Alexandria. Ea pare să fie avut o influență și asupra lui Augustin. Alcuin a erijat-o în regulament. Clasificarea se întâlnește și în Orient, în secolul XII, în Chiliades, a scriitorului bizantin Ioan Tzets. se scrie t z, -e, t -z -e s închid ghilimele, în paranteză, p-mare punct, renuci, închid paranteza, încheiat, notă 3. În prima jumătate a secolului al V-lea, retorul cartaginez Martianus Capela expune sistemul ghilimele artelor liberale, închid ghilimele sub forma unui roman alegoric, în paranteză luând ca model romanul lui Apuleius, metamorfozele, în paranteză, intitulat Nunta lui Mercur cu Filologia, un fel de enciclopedie alegorică foarte voluminoasă, versurile alternând cu proza, tonul grav cu umorul și realul cu fantasticul. Personajele sunt gramatica, retorica și celelalte arte, între care apar zei, grații și muze. Influența acestei opere a fost considerabilă asupra învățământului medieval, a literaturii și chiar a artei, vezi notă 4, prelungindu-se și în perioada renașterii. Citesc notă 4. În sculpturile de la portalurile... Catedralelor din Cartră și Laon, în basoreliefurile lui Adrea Pisano, de pe Campanila Domului din Florența, în fresce ale lui Amare del Polaiolo se scrie p o l a i o l o Botticelli se scrie b o -t, t i c e l i Andrea Bonaiuti, etc. Încheiat, notă 4. Între în paranteză 1499-1599, închid paranteza, a fost imprimată de numai puțin de 8 ori. În același secol, al cincilea, gramaticianul și oratorul roman Elius Donatus a scris două tratate de gramatică, unul elementar, celălalt de un nivel mai înalt, în paranteză, ars minor și ars major, închid paranteza, Donatus a rămas în tot timpul Evului Mediu autorul de bază, mare autoritate pentru studiul gramaticii latine. În paranteză, iar după invenția tiparului, tratatele lui au fost printre cele din 1 opere imprimate. Închid paranteza. A treia autoritate în materie era Priscianus din Cezarea. În paranteză, secolul v, închid paranteza. Institutio de Arte Gramatica. Este un tratat complet de morfologie, partea de sintaxă derivă se pare din opera lui Apolonios Discolos. Meritul principal al lui Priscianus este de a fi adaptat gramatica latină la cea greacă. Clasicii latini cunoscuți și studiați în școli erau mai întâi Vergiliu, în paranteză pentru partea mitologică și exegeza alegorică, închid paranteza, apoi Juvenal și Lucanus, Cicero, numai operele filozofice și morale, în paranteză nu și discursurile sau epistolele, închid paranteza. Lucrețiu nu era cunoscut. Catul, Tibul și properțiu apar numai în catalogele bibliotecilor. Istoricii romani în Mare Vogă, în perioada carolingiană, era neglijați. Cezar figurează în biblioteci, dar rămâne foarte puțin cunoscut în afara teritoriului Franței. Titus Livius este menționat în catalogele câtorva biblioteci, iar Tacitus nu era apreciat, în schimb cel mai mult citit era Suetonius. Seneca era cunoscută din scrisori și mai puțin din tratatele lui. Cele mai răspândite erau operele lui Macrobius, Martianus Capella și Betius, autor indispensabil atât pentru studiul dialecticii cât și pentru al disciplinelor din ciclul quadrivium. Semnificativ pentru mentalitatea culturală și pentru atitudinea intelectuală a evului mediu este felul în care concepția antică despre ghilimele artele liberale, închid ghilimele, a fost preluată chiar de gândirea patristică și integrată în sistemul de învățământ, Chiar dacă pozițiile părinților bisericii au fost divergente, ele converg în a recunoaște valabilitatea sistemului ghilimele artelor liberale, închid ghilimele și utilitatea lor pentru studiul textelor sacre, chiar dacă aceste discipline puneau în circulație idei din sfera culturii păgâne. Pentru Clement din Alexandria, Dascării creștini, nu se pot dispensa de știința grecilor, care a fost și ea decretată de Dumnezeu pentru înțelegerea aprofundată a Bibliei. Nici Ieronim, care era un excepțional cunoscător al culturii latine, nu credea că înțelegerea de plină a textelor biblice este posibilă fără studierea și valorificarea științei antice. Chiar și Augustin admita, legitimând în felul acesta studiul disciplinelor din ciclul Trivium, că scritorii antici ghilimele au folosit toate figurile oratorice pe care gramaticienii le desemnează prin termenul grecesc de tropi. Închid ghilimele, el considera că artes liberalia, deși au fost promovate de greci, se trag în ultimă instanță de la Dumnezeu. De altfel, și Casiodor va susține că, ghilimele, germenii acestor artes se află cuprinși încă de la începutul începuturilor în înțelepciunea divină. Închid ghilimele, iar în comentariul său asupra psalmilor biblici, Casiodor demonstrează că o serie de figuri gramaticale și retorice binecunoscute în școlile antichității se regăsesc întocmai și în psaltire. Figură pagina 131 Reprezintă o hartă Centre de cultură în Italia septentrională și centrală, în secolul 8. Legenda Un cerculeț gol cu semnul plus deasupra reprezintă mănăstiri Un cerculeț plin cu semnul plus deasupra reprezintă centre episcopale O linie orizontală reprezintă drumuri romane Încheiat figură Figură pagina 133 Reprezintă o poză Poarta de acces în transeptul bisericii, mare punct Isidor din Leon, leagănul romanicului castilian, secolul 11. Încheiat figură. Primul ciclu. Ghilimele Trivium. Închid ghilimele. În programa învățământului secundar, în paranteză sau ghilimele liceal, închid ghilimele, ca să întrebuințăm un termen actual întrucâtva câtva echivalent, închid paranteza, vezi notă 1 Răspunderea categorică o avea primul ciclu de studii, trivium, iar în cadrul acestora, la baza tuturor celorlalte artes, stătea gramatica. Citesc notă 1. Programul fixat în secolul 8 și ale cărei serii vor fi numite în secolul 10 trivium și quadrivium, denotat însă că acest ciclu complet nu era urmat în mod necesar în toate școlile. Încheiat notă 1 în paranteză, pentru că gramatica îmbrățișa toate ghilimele umanitățile, închid ghilimele, în afară de retorică, și comporta studiul nu numai al gramaticienilor, ci și al autorilor clasici, închid paranteza. Căci gramatica nu era concepută doar ca studiul sistematic al elementelor constitutive ale limbii, sfera ei era mult mai largă, înglobând nu numai limba, ci și literatura, vezi notă 2. Citesc notă 2 iar prin extrasele ce erau comentate și din alte domenii, în paranteză, mitologie, istorie, geografie și altele, închid paranteza. Un fapt care pune în evidență importanța primordială acordată a acestui studiu, în 831, biblioteca de la Ricvier se scrie r i q u i r poseda numai puțin de 26 de libri, gramaticorum, în paranteză, și doar o singură carte de medicină, închid paranteza, încheiat, notă 2 căci gramatica aducea la fiecare pas texte exemplificatoare din operele autorilor antici și prin aceasta i dădea elevului o bază pentru cunoștințele lui literare. Prin urmare, gramatica se ocupa de structura limbii, dar era totodată și o ghilimele introducere în literatură. Închid ghilimele. Ca o parte a gramaticii era socotită de pildă etimologia. Vezi, notă 3. Citesc notă 3. Ghilimele, căci dacă știi de unde vine un cuvânt, înțelegi mult mai repede forța lui. Închid ghilimele, spunea Isidor din Sevilia. În paranteză apud, e mare punct, r mare punct, curtius. Închid paranteza. Ghilimele, fiecare lucru se înțelege mai clar dacă îi se cunoaște etimologia. Închid ghilimele, încheiat notă 3. Gramatica se ocupa și de explicarea sinonimelor. Aceleași discipline îi aparțineau și ghilimele figurile retorice. Închid ghilimele. Și metrica era un capitol al gramaticii, poezia însă ținea de sfera gramaticii, fiindcă era explicată de Gramaticus. Și întrucât printre autorii comentați se aflau și istoricii Gramaticus, trebuia să predea și elemente de istorie și pentru a localiza evenimentele relatate de geografie. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Hrabanus Maurus reamintea că, ghilmele, Gramatica este arta de a interpreta poeții și istoricii. Închid ghilimele. Istoricii citați și comentați erau fie clasici, în paranteză, Cezar, Tacitus, Salustius, închid paranteza, fie evrei, ori creștini, în paranteză. Eusebiu, Orosius, Iosefus, Flavius, închid paranteza, fie mai recenți, în paranteză, venerabilul Beda, Gregor de Tours închid paranteza, ceea ce le dădea posibilitatea elevilor să afle și anecdote din viața oamenilor ilustri, trecutul unor popoare, originea și evoluția unor instituții. Pe de altă parte, elevii luau cunoștință de hărți ale celor trei continente, mape, mundi, sau întocmeau, din manualele studiate, liste de fluvii, mări, oceane, munți și orașe. Dar interesul lor era îndreptat, dirijat spre trecut, aproape deloc spre istoria recentă, iar ca regiunii geografice, cele din Nordul Africii sau Iudea, dar nu și țările din Europa, în paranteză decât foarte rar câteva. Închid paranteza, încheiat notă 1. Manualul de bază era cel al lui Donatus, în paranteză ars minor și pentru avansați ars major, închid paranteza, după modelul căruia s-au scris mai multe altele, printre care cele ale lui Beda și Alcuin. Începând din secolul IX, se bucură de o mare autoritate și gramaticianul Priscianus din Cezarea. Din aceste manuale, de lângă care magistrul mai făcea apel la Martianus Capela și la etimologiile lui Isidor din Sevilia, elevul trebuia să-și copieze extrase și să întocmească tablouri sinoptice. Lectura textelor reproduse în manualul de gramatică era însoțită de comentariile profesorului, care începa prin a releva intenția autorului și utilitatea fragmentului citat. Autorii care ilustrau manualul erau cei patru clasici nelipsiți nici din programa școlii antice, Cicero, Vergiliu, Horatiu și Sallustius, cărora, începând din secolul X, li s-au adăugat Ovidiu și Terențiu. Autorii greci lipsau. Homer era doar pomenit, Eschil, Sofocle, Euripide, nici măcar amintiți. Dar lista autorilor de școală s-a îmbogățit continuu într-o asemenea listă, în paranteză, din prima jumătate a secolului XII, închid paranteza, figurează 21 de autori, iar într-o listă din secolul următor, 37 de autori din Antichitate și din Evul Mediu-Timpuriu, păgând și creștini grupați fără nicio ordine logică sau cronologică. În selectarea lor, criteriul adoptat era cel al valorii morale, al efectului moral ce trebuia să-l exercite asupra elevilor. Astfel erau preferați fabuliștii și scriitorii satirici moralizatori latini. Lipsa spiritului critic în ce privește valoarea literară și a simțului istoric în analizarea operelor era constantă, toți acești erau atât pentru elevi cât și pentru magistri de valoare egală, cu toți erau priviți cu un profund respect, fără a mai fi raportați la contextul lor istoric, ci considerându-le a fi actuale și valabile toate afirmațiile, ideile și formulările lor. Profesorul continua prin a explica cuvintele, formele gramaticale și sensurile lor, după care elevii declinau oral substantivele din fraze. Explicațiile pe care le dădeau gramaticus în paranteză etimologii, sinonime, forme și reguli gramaticale, echivalențele unor cuvinte în alte limbe etc. închid paranteza, erau scrise ca glose pe marginile manuscrisului, lăsate în acest scop suficient de spațioase de către copist. Aceste glose puteau fi apoi copiate de elevi și adunate, aranjate în ordine alfabetică, în voluminoase glosare. Prin asemenea transcrieri în paranteză, din care ne-au parvenit sute de manuscrise, închid paranteza de glose și fragmente de texte antice, școlile atâtor gramatici medievali au asigurat transmiterea unei importante părți din tezaurul literar al Antichității și au întreținut cultul valorilor clasice. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Gilemele. S-a constatat, în paranteză de către a.f.vert, în 1903, închid paranteza, că din 772 de autori latini a căror amintire o păstrăm, 276 nu sunt decât simple nume. De la 352 nu posedăm decât câteva fragmente. De la cei 144 care rămân, deci 20% din total, posedăm câte una sau mai multe opere. Închid ghilimele, în paranteză h.barden, se scrie b-r-d-o-n, închid paranteza. Ghilimele, de unde vine selecția? De ce o operă anumită, uneori minoră, a fost preferată alteia? Închid ghilimele, se întreba pe mare punct Rișe. Răspunsul său este că s-au păstrat mai ales textele de uz școlar. Dovadă este și faptul că, din Antichitatea Târzie și până în secolul XII, în programa școlilor, găsim aceleași titluri de opere. Ghilimele. Clasicii sunt într-adevăr scriitorii studiați la clasă. Închid ghilimele. Antichitatea a transmis Occidentului creștin un fel de canon al grupului de auctoritates, canon care de-a lungul secolelor s-a modificat prea puțin. Încheiat. Notă 1. Profesorul extragea apoi din textele manualului simbolurile și alegoriile, compara sensurile miturilor păgâne cu cele ale episoadelor biblice, punând în evidență superioritatea mesajului spiritual și moral al acestora din urmă. Explicarea de către Grammaticus a autorilor păgâni contribuia se considera nu numai la cultura tinerilor, ci și la formația lor morală, căci în textele moraliștilor, antichității, elevul putea găsi îndemnuri morale, care să îl îndrepte spre adevărata înțelepciune, înțelepciune care, fie ea creștină sau păgână, văna tot de la Dumnezeu. Lectura și comentariile autorilor clasici îi familiariza pe elevi cu elocința și cu eleganța limbajului, pe care le studiau apoi sistematic la cursul de retorică, o disciplină care nu era separată de gramatică printr-o diferențiere foarte categorică. Textele cele mai mult folosite erau în primul rând de Oratore, a lui Cicero, și Institutiones Oratorie, a lui Quintilian. Apoi, catilinarele și verinele lui Cicero, precum și discursurile atribuite de Titus Livius, eroilor săi, urmau manualele scrise în Antichitatea Târzie și cele compuse recent, începând din secolul XI. Profesorul, în paranteză retor, închid paranteza, expunea și explica diferitele părți ale unui discurs, numeroasele figuri retorice și locuri comune de care se putea servi un orator ca lauda naturii, elogiul unei personalități, Panegiricul unui principe, etc. Elevii se exersau compunând scurte discursuri în proză sau în versuri sau imitând discursurile pe care Titus Livius le atribuia eroilor săi, exerciții care puteau fi făcute și pe o temă frivolă, în paranteză lauda rândunicii și a privighetorii, disputa între iarnă și primăvară, un dialog al poetului cu muzele, natura care invită la dragoste, și așa mai departe închid paranteza nu erau neglijate nici narațiunile imaginare sau pledoariile pe diverse teme imaginate, având ca protagoniști personaje celebre, istorice sau legendare din antichitate. După modelul controverselor și ghilimele soasoriilor, închid gilimele, școlii romane de retorică. Un alt tip de exercițiu considerat fundamental era discuția și disputa, în paranteză disputatio și altercatio, închid paranteza, sub formă de dialog. Acest exercițiu putea fi făcut și sub forma unui schimb de scrisori în care erau tratate probleme literare sau de ordin științific. În acest cadru, argumentația recurgea la silogism și la alte procedee ale logicii antice. La cursurile de retorică era cultivat și genul epistolar, gen literar cu reguli precise, studiate după modele de prestigiu găsite în colecțiile de scrisori ale unor autori antici sau din evul mediu-timpuriu, și pentru redactarea cărora se întocmeau formulare scrisori tip, pe diverse teme fictive sau reale, de obicei de tipul celor folosite în cancelarii. Exercițiile epistolare nu erau ferite în evul mediu-timpuriu și, de altfel, nici în antichitatea târzie de un abuz de perifraze, hiperbole și alte ornamente stilistice, o verbozitate prețioasă pe care, în special, învățații din Anglia și Irlanda au răspândit-o pe continent. De pregătirea primită la cursul de retorică era condiționată și formarea profesională a unui avocat sau a unui jurist, o formare care apoi era continuată și perfecționată în școlile de drept din Roma și Ravena. Vezi note 1. Citesc note 1. Studierea dreptului roman necesară atât activității legislative a regatelor barbare mediteraniene cât și bisericii în vederea stabilirii ferme a normelor de drept canonic. N-a fost, cum spuneam niciodată, întreruptă complet. Carol cel Mare i-a cerut lui Alcuin să-i preda lecții de retorică spre a putea rezolva mai bine problemele politice ale Imperiului și a impune mai convingător clericilor studiul dreptului, în timp ce în scriptoria mănăstirilor și episcopiilor continua recopierea manuscriselor codului teodosian și a codului lui Justinian. În clasele de retorică, elevii dispuneau de antologii de texte din codurile amintite mai sus și de rezumate redactate în formă de dialog ale respectivei cărți din etimologiile lui Isidor din Sevilla. În secolul XI, activitatea școlilor urbane în care erau pregătiți notarii și oamenii de legi din cancelariile regale și episcopale au marcat un nou avânt al studiilor juridice. Încheiat note 1. Redus la un nivel foarte modest, dar indispensabil pentru faza de inițiere în materie, învățământul juridic intra în programa de curs a profesorului de retorică. În lecțiile sale, acesta dădea exemple, în paranteză pe care le și comenta, închid paranteza, din codul teodosian sau din breviarele regilor barbari. Profesorul de retorică îl învăța pe elev compoziția unui act de acuzare sau al unei pledoarii, susținute de manevrarea unei argumentații pro și contra, și folosind diferite mijloace de stil și de oratorie de efect. După care, viitorul avocat, jurist, notar, referent, etc., își desăvârșea pregătirea la un nivel superior în școli speciale. Disciplina dialecticii prezenta un dublu aspect – pe de o parte, însemna, conform învățământului stoicilor, știința unei metode, studiul legilor care reglementează procedeile rațiunii, cu alte cuvinte, logica. Pe de altă parte, potrivit sensului pe care îl da Aristotel, dialectica este o disciplină nu teoretică, ci practică, știința și tehnica discuției arta de a convinge sau a combate un proepinent, un adversar. Ambele aspecte se regăsesc în felul în care era predată această materie în învățământul medieval. Ghilimele, dialectica este o disciplină rațională care te ajută să cercetezi, să definești, să expui și de asemenea să fii în stare să deosebești adevărul de ceea ce e fals. Ea este deci disciplina disciplinelor, căci ea te învață să-i înveți tu pe alții și, totodată, cum să te înveți pe tine însuți. Prin ea și, datorită ei, rațiunea se ia pe sine însă și drept obiect de demonstrație și descoperă ceea ce este ea, rațiunea și ceea ce vrea și ceea ce vede. Numai ea știe că știe ceva și nu are numai intenția, ci și putința de a-i face pe oameni învățați. Ea ne permite să dovedim și să descoperim ce se poate și ce nu se poate conchide, ceea ce este potrivnic sau nu firii lucrurilor, ceea ce în materie de discuție este sau nu adevărat, ceea ce este verosimil sau cu totul fals. De la ea vine sagacitatea în cercetare, adevărul în definiție, prudența în expunere. Închid ghilimele. În acești termeni, hiperbolici definește în secolul IX această disciplină din Trivium Hrabanus Maurus, socotită de contemporan cel mai mare erudit al timpului. Dar cu toate elogiile care s-au adus dialecticii, începând cu Casiodor și cu Isitor din Sevilla, interesul pentru această disciplină a fost până în secolul XI destul de redus. Deși manualele și comentariile au fost recopiate fără întrerupere, categoriile și interpretările lui Aristotel, introducerea în paranteză agoge, închid paranteza lui Porfirios, toate trei traduse de Beotius, precum și topicele lui Cicero. Conținutul acestor lucrări, vezi notă 1, arată că dialectica se reducea la logică, la știința metodei raționale. Citesc notă 1. În secolul XII s-au adăugat și texte din Platon, pe care încă din secolul anterior, Fulbert din Cartr îl consideră ghilimele, superior tuturor celorlalți gânditori ai Antichității. Închid ghilimele, încheiat notă 1. Suspectată că ar putea introduce confuzie în spiritul credincioșilor, în paranteză motiv pentru care Alcuin și refuzase să o include în programul său, închid paranteza, și prin urmare să genereze idei eretice, dialectica n-a reapărut în programa școlară decât în secolul nouă, datorită erudiților irlandezi care de altminteri, au întâmpinat în deosebi scotus eriugena, o acerbă opoziție. Vezi notă 2. Citesc notă 2. În 1141, magistrul Thierry din Cartră enumeră într-o amplă compilație Heptateucon, se scrie H E P T A T E U C H O N, autorii de bază studiați în mod obligator la fiecare disciplină, reproducând și respectivele texte. Gramatică, în paranteză. Donatus și Priscianus, închid paranteza. Retorică, în paranteză. Cicero, M punct Capella, Severianus, închid paranteza. Dialectică, în paranteză, Aristotel, Porfirios, Bötius, închid paranteza. Aritmetică, în paranteză, Mămare punct, Capela, Bötius și Aritmetica unui anonim, închid paranteza. Geometrie, în paranteză, Columela, Frontinus, Bötius, Isidor din Sevilia, Abelard, Gerbert Daurilac, închid paranteza. Astronomie, în paranteză, Higinus, Ptolemeu, închid paranteza și Muzică, în paranteză, Bötius, închid paranteza. Încheiat notă 2 Între timp, învățații epocii carolingiene reluaseră contactul cu filozofia antică. Vezi notă 3 Și în secolul X dialectica își va lua locul cuvenit în școlile din Germania, vezi notă 1 și din Franța, în paranteză, mai ales în școlile orășenești din Reims și Cartr, închid paranteza, unde lecțiile de logică respectiv de dialectică ale marelui Gerbert d'Aurilac devin faimoase. Citesc notă 3 Filozofia lui Platon, în paranteza al cărui Timaios fusese tradus, închid paranteza, era cunoscută prin versiunea visului lui Scipio, de Macrobius. Consolarea filozofiei a lui Biotis este readusă în centrul atenției fiind mult citită și comentată, tratatele de logică sunt reunite, isagoge este descopiată și glosată, etc. Încheiat notă 3 Citesc notă 1 unde, în secolul Notker la BO va traduce în vechea germană categoriile lui Aristotel. Încheiat notă 1 Figură pagina 133 Reprezintă o poză Poarta de acces în transeptul bisericii Sâmare punct Isidor din Leon Leagănul O Pro Translatio Studii O migrație a activității intelectuale de la Atena la Roma, de acolo în Bizanț, iar de la Constantinopol la Paris.